Джордж Мартін «Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів» ТаяНЕРИС. Отримавши своє задоволення, Хал Дрого підвівся зі спальних циновок і став над нею, мов казковий велетень. Його шкіра виблискувала темним спежем у світлі вогню з жарівниці, а на широких грудях де-неде віднілися старі рубці. Чорнюще волосся ніяк не заплетене, спадало плечами і спиною, Значно нижче від пояса, його чоловіча міць мокро блещала. Ротхала кривився у посмішці під довгими вислими вусами. Огир, що покриє світ, не потребує залізного сідала. Дані підвелася на лікті, щоб краще глянути на нього, такого високого і величного. Його волосся вона любила найдужче він ніколи його не зрізав, бо не знав поразки. Було проречено, що огір побіжить до усіх кінців землі, мовила вона. Кінець землі настає біля солоного чорного моря, миттю відповів Дрого. Він вмочив шматок тканини в балійку теплої води, щоб витерти зі шкіри піт та олію. Жоден кінь не біжить отруйною водою. Вільні міста мають тисячі кораблів, мовила до нього Дані уже вкотре. Дерев'яних коней із сотнями ніг, що летять через море, на повних вітру крилах. Халдрого не бажав цього чути. Годі базікати про дерев'яних коней та залізні сидола. Він впустив ганчірку і став одягатися. Цього дня поїду травою полювати, жінко-дружино, — оголосив він, надягаючи мальовану жилетку і застібаючи широкого паса з важкими срібними золотими і спижевими бляхами. Так моє сонце та зорі, — відповіла Дані. Дрого збирався узяти з собою кремноїзників і здобути хракара – велетенського степового білого лева. Якщо вони повернуться з удачею, її вельможний чоловік буде шалено радий, і тоді, можливо, погодиться її вислухати. Він не боявся жодного дикого звіра, як і жодної людини у цілому світі. Але море – то була зовсім інша справа. Дотракійці бачили у воді, яку не могли пити коні, нечисту гидоту – Живі сіро зелені простори океану наповнювали степовиків забонною відразою. Вона знала півсотні різних справ, у яких дрого був сміливіший і зухваліший за інших степових ватажків, та не у цій, якби ж вдалося заманити його на корабель. Щойно Хал і його кремноїзники взяли луки й поїхали геть, дані покликала служниць. Її тіло розпухло і стало таким незграбним, що вона вже не уявляла себе без допомоги їхніх сильних та вмілих рук, хоча свого часу почувалася так ніяково, коли вони юрмилися й поралися навколо. Вони чисто її відтерли і спорядили у піщаний шовк, який ніде не тиснув і вільно струминів за вітром. Поки Дорея розчісувала її волосся, вона послала Джихікі шукати пана Джорога Мормонта. Лицар з'явився відразу. На ньому були штани з кінської шкіри і мальована жилетка, як на степовику. Жорстка чорна шерсть вкривала кремезний торс і м'язисті руки. «Моя принцесо, як я можу служити вам? Ви маєте поговорити з моїм вельможним чоловіком», – відповіла Дані. Дрого каже, що Огир, який покриє світ, стане володарем над усіма царствами землі, але не мусить їхати через отруйну воду. Він хоче повести Халазар на схід, що й не народиться Раего, аби там плюндрувати землі навколо Нефритового моря. Лицар задумався. Хал ніколи не бачив саме царства, відповів він. Воно для нього ніщо. Навіть коли він про нього згадує, то уявляє собі кілька невеликих островів та міст що липнуть до скель на зразок Лората або Лиса, оточені буремними морями. Багатство Сходу мають здаватися йому більшою спокусою. «Та він же мусить їхати на Захід!» – увідчаї заперечила Дані. «Прошу вас, допоможіть мені його переконати!» Вона ніколи не бачила саме царство так само, як і Дрого. Проте їй здавалося, що з переказів свого брата вона взнала його як рідне – і зараз обіцяв їй тисячу разів, що одного дня відвезе її туди, але його обіцянки померли разом із ним. «Щоб не робили дотракійці, вони мають на це свій час і свої причини», – відповів лицар. «Майте терпець, принцесо, не повторіть помилки свого брата. Ми поїдемо додому, я обіцяю». Додому їй стало сумно від цього слова. Пан Джорах мав свого ведмежого острова, а що мала вона за домівку – кілька казок, кілька імен, що повторювалися урочисто, наче слова молитви, згасаючи спогади про червоні двері. Чи мав Ваес Дотрак стати навіки її домівкою, коли вона дивилася на бабів до шхалін, чи не бачила вона у них своє майбутнє? Пан Джорах, мабуть, помітив сум на її обличчі. Уночі прийшов величезний караван Халісі у чотири сотні коней з Пентоса через Норвос і Кохор. З караван-баші баяном-вотирісом на чолі. Можливо, Ліріо прислав із ним листа. Чи не бажаєте відвідати західний базар? Дані поворушилася. Так, відповіла вона, бажаю. Базари пожвавлювалися, коли приходив караван. Ніколи не знаєш, які скарби купці привезуть цього разу. А ще добре буде знову послухати, як люди говорять валерійською Галерійською, тією самою, що в вільних містах. Ірі, хай приготують ноші». «Я скажу вашому Хасові», – пан Джорах пішов. Якби Халдрого залишився з нею, Дані поїхала б на Срібній. В дотракійців матері їздили верхи, мало не до самого народження дитини, а вона не хотіла здатися слабкою у очах чоловіка. Та поки Хал полював, великою втіхою було відкинутися на м'які подушки і дати понести себе ваєз дотраком, ховаючись від сонця за червоними шовковими завісами». Пан Джорах засідлав коня й поїхав поруч, разом з чотирма юнаками з її хасу та служницями. День був теплий та безхмарний, небо сяяло блакиттю. Щоразу, коли дмухав вітерець, вона відчувала насичені пахощі трави землі. Коли ноші проходили мимо вкрадених пам'ятників, сонячне світло змінилося на тінь, а тоді знову засяяло. Дані погойдувалася від кроків носіїв, роздивляючись обличчя давно вмерлих воїнів та забутих королів. Їй стало цікаво, чи боги з плюндрованих міст досі спроможні відповідати на молитви. «Якби я не мала крові дракона», – подумала вона тоскно, – «це місце могло б стати моєю домівкою. Вона була Халісі, сильного чоловіка і швидку кобилу, служниць для своїх потреб, воїнів для охорони, почисне місце серед дошхалін на старість, а у її череві ріс син, який одного дня пройде весь світ». Цього вистачило б якій завгодно жінці, але не жінці драконові. Візереса більше немає, дані тепер остання, зовсім остання. Вона належала до роду королів і завойовників, і дитя всередині неї також. Таке не можна забувати. Західний базар являв із себе величезний квадрат утоптаної землі, оточений халабудами саманної цегли, загородками для тварин, вибіленими шинками де велетенські підземні змії із роззявленими чорними ротами відкривалися на поверхню ходи до прохолодних печер складів. На самій площі розташовувався лабіринт крамниці з вивестих торгівельних рядів, затінених плетеними страви навісами. Коли вони прибули на базар, де сотня купців та дрібних торговців розвантажувала й розставляла крам по місцях. Та Все одно місце здавалося тихим, не наче покинутим після тих велелюдних базарів, які Дані бачила у Пентосі та інших вільних містах. Як їй пояснив пан Джорах, каравани набридали зі сходу і заходу до Ваес до Траку, радше торгувати один із одним, аніж продавати щось до тракийцям. Наїзники дозволяли їм приїжджати і від'їжджати недоторканими, якщо вони зберігали мир святого міста, не блюзнили на матір Гір і черево світу. А також зазвичай їм бабів до шхалін подарунками – сіллю, сріблом та насінням. Щодо купівлі та продажу, то, правду кажучи, до нічого нічогісінько у них не тямили. Дані подобався також і повний дивацт-східний базар, де можна було надивитися, наслухатися і нанюхатися найрізноманітніших речей – вона часто проводила там вранішні години, куштуючи деревні яйця, пиріжки з сараною або зелену локшину, слухаючи голосіння чаклонів-заклиначів, роз'являючи рота на мантикорі у срібних клітках, велетенських сірих слонів, смугастих чорно-білих джогосенгайських коней. Їй також подобалося розглядати людей – темних статечних асшайців, високих блідих карфійців, яснооких єтійці у шапках із мавп'ячими хвостами, войовничих дів баязабаду, шамир'яни та каякаяна яна ї, з залізними кільцями у сосках і рубінами на щоках, ба від суворих та страшких тіньовиків тіньових земель, які вкривали руки, ноги і груди татуюванням та ховали обличчя під масками. Тож сідний базар уособлював для Дані дива і чари. А от західний базар мав запах дому, Поки Ірі та Джихікі допомагали Дані вилізти із нощів, вона принюхалася і упізнала гострі пахощі часнику та перцю, а тоді згадала давно минулі дні про вулки Тирушу та Миру і мимоволі посміхнулася. Далі вона унюхала запаморочливі солодкі парфуми з лису, побачила невільників, які тягли у воді, вишукано виплетених мирійських мережів і тонкої вовни десятків різних багатих кольорів. Охоронці каравану, вдягнені у жовті підбиті бавовняні каптани до коліна та мідні шоломці, тинялися рядами. На плетених шкіряних пасах у них погойдувалися порожні піхви. За одним прилавком зброяр показував сталеві панцири, викладені хитромудрими золотими та срібними візерунками, і примхливі шоломи у звіриній подобі. Поруч із ним гарна молода жінка торгувала лані спортським золотом – перснями, брошками, шпильками, гривнями тонкої роботи бляшками для пасів. Її ядко охороняв величезний ємнух, німий і безволосий, одягнений у помережаний плямами поту оксамит. Він кидав грізні погляди на кожного, хто наближався. Через прохід від них товстий продавець тканин з Їті торгувався з якимось пентосцем про ціну зеленої фарби, трусячи головою і метляючи мавп'ячим хвостом на шапці. «Коли я була маленькою дівчинкою, я дуже любила гратися на базарі», – розповіла Дані панові Джорагу, поки вони блукали тінистими проходами між ядками. Там кипіло життя, люди кричали та сміялися, було стільки всього дивного. Хоча ми рідко мали гроші щось купувати, хіба інколи ковбасок чи медових пальчиків. А у саме царстві печуть такі медові пальчики, як у тироші. «Це такі пиріжки? Не можу сказати, принцесо», – лицар вклонився – Прошу дозволу залишити вас ненадовго. Я розшукаю караван баші і запитаю про листи для нас. Чудово, я допоможу його знайти. Вам нема чого турбуватися, пан Джорах нетерпляче зіркнув у бік. Погуляйте базаром, я повернуся, коли залагоджу справи. Дивно, подумала Дані, спостерігаючи за тим, як лицар пробирається крізь натовп. Вона не розуміла, чому їй не можна піти з ним. Можливо, пан Джорах бажав знайти собі жінку... Тільки но побалакає з караван бащі. Вона знала, що з караванами часто ходили шльондри, а деякі чоловіки надзвичайно соромилися своїх потреб. Дані здвигнула плечима. «Ходімо», – мовила вона до решти свого супроводу. Дані знову пішла блукати базаром, а її служниці потяглися за нею. «Ой, дивись», – вигукнула вона до дореї. «Це такі ковбаски, як я розповідала». Вона вказала на ядку, де змошкувата низенька жінка смажила м'ясо з цибулею на гарячій кам'яниці. У них кладуть багато часнику та гострого перцю. Задоволена знахідкою, Дані примусила інших пригоститися разом із нею. Служниці проковтнули свої ковбаски з хихотінням і кривлянням, хоча хлопці з хасу обнюхували м'ясо з підозрою. «Не такий на смак, як я пам'ятаю», – відзначила Дані, вкусивши кілька разів. «У пентосі я рублю їх зі свинини», – мовила стара. «Але жодна з моїх свиней не перетнула до Тракійського моря живою. Вони з не халісі, хоча прянощі ті самі». Ой, Дані відчула розчарування, хоча кваро баска так сподобалася, що він вирішив з'їсти ще одну. А Рахар взявся його переїсти і проковтнув ще три, гучно відригуючи. Дані захихотіла. «Ви не сміялися відтоді, як другу коронував вашого брата Хала Рагата», – мовила Ірі. «Добре це бачити, Халісі!» Дані сором'язливо посміхнулася. «Справді, сміятися було приємно. Вона знову відчула себе дівчинкою». Вони блукали базаром увесь ранок. Дані побачила чудову накидку спір'я, привезену з островів літа, і прийняла її її ударунок. Навзамін вона подарувала купцеві срібну бляху зі свого паса – так це робилося у дотракійців. Продавець птахів навчив зелено-червоного папугу казати її ім'я. І Дані знову сміялася, проте взяти його відмовилася. Щоб вона робила із зелено-червоним папугою посеред халазару. А от десяток пляшечок із запашними оліями, парфумами її дитинства вона таки взяла. Досить було закрити очі, ніхнути їх. І вона знову бачила великий будинок з червоними дверима. Коли Дорея глянула жадібними очима на амулет плодючості у крамниці ворожбита, Дані відразу ж придбала його і віддала служниці, а тоді подумала, чи тепер доведеться шукати подарунки також для Ірі та Джихікі. Повернувшись за ріг, вони надибали виняра, який пропонував усім перехожим скуштувати свого товару скелешків, не більших за наперсток. «Солодкі червоні! – кричав він пристойною до тракійською – Маю солодкі червоні вина з лису, волантісу та вертограду, білі вина з лису, тирошійську грушову оковиту, вогневино, перцевино, блідозелені морійські нектари, ягідні темні, андальські кислі – усе маю, усе маю. То був невеличкий чоловічок, стрункий із себе показний, солом'яного кольору волосся, завитим і напахченим за лисинійською модою». Коли Дані зупинилася перед його прилавком, він низько уклонився. «Халісі бажають скуштувати? Маю солодке дорнійське червоне, моя пані. У ньому сливи та вишні співають одним хором з міцним темним дубом. Скільки вам дати? Барильце, келих, ковток? Та ви лишень скуштуйте і назвете на мою честь свого сина». Дані посміхнулася. «Мій син вже має ім'я, та я все ж спробую ваше літнє вино». Відповіла вона валерійською мовою так, як нею говорили у вільних містах. Слова здавалися чужими на смак, адже минуло стільки часу. «Тільки трохи скуштувати, якщо ваша ласка». Купець, напевно, мав її за дотракійку, бачучи одяг, намащене олією волосся і засмаглу шкіру. Коли ж вона заговорила, то в нього дух перехопило від подиву. «Пані, то ви тирошійка, чи таке можливо?» «За мовою я може йти Рошійка, за одягом Дотракійка, та насправді яве староського роду із Семицарства», – мовила до нього Дані. Дорая виступила наперед поруч із нею. «Ви маєте честь розмовляти з Даянери з Буреродною з дому Таргарієн, халісі народу наїзників і принцесою Семицарства. Купець упав на коліно. Принцесо», – мовив він, схиляючи голову, – «встань», – наказала вона йому. Я все ж бажаю скуштувати того літнього вина, про яке ти казав. Чоловік зіп'явся на ноги. Отого, ті дурнійські помиї не варті уваги принцеси. Я маю сухе червоне з вертограду. Воно бадьориті дарує насолоду. Прошу, благаю, дозвольте мені піднести вам барильце. Наїздихала дрого до вільних міст, привчили його до гарного вина, то ж Дані була певна, що напій потішить чоловіка. «Ви робите мені честь, пане?» – промуркотіла вона ласкаво. «Ні-ні, це я маю честь!» – купець понишпорив тилами своєї крамнички і видобув невеличке дубове барильце. На дереві було випалене гроно винограду. «Це знак рожвинів», – сказав він, – «з вартограду Нема на світі краснішого напою. Ми вип'ємо його разом із халом Дрого. аго віднеси до моїх нощів, якщо твоя ласка». Купець аж сяяв, поки дотракієць підважував барило на плече. Дані не бачила, що пан Джорах уже повернувся, аж поки не почула його коротке «Ні». Голос він мав дивний, різкий. «Аго, опустино те барило!» Аго зіркнув на Дані. Вона завагалася, тоді кивнула. «Пане Джораху, що трапилося?» «У мене спрага. Відкривай винарю». Купець вишкірився. «То вино для халісії, а не для різних там». Панджорах підсунувся ближче до прилавку. «Як не відкриєш, розіб'ю його твоєю головою. У святому місті він не мав би при собі іншої зброї, окрім рук. Великих, міцних, небезпечних, укритих цупкою темною шерстю. Проте і їх було досить». Виняр хвильку повагався, тоді узяв молотка і вибив корка з барильця. «Наливай», – наказав пан Джорах. Четверо молодих воїнів із Хасу Дані вишикувалися позаду нього, шкірячи зуби і дивлячись темними мигдалевими очима. Пити таке розкішне вино, не давши йому трохи подихати, це злочин, мовив виняр, не відкладаючи молотка. Джохого потягся за батогом на поясі, а Дані зупинила його легким дотиком до руки. «Роби, як каже пан Джорах», – мовила вона. «Навколо вже зупинялися люди, аби повитріщатися». Купець кинув на неї короткий похмурий погляд. Як бажає принцеса, щоб підняти барильце, він відклав молотка. Тоді налив два келишки на пестки так майстерно, що не проливані краплі. Панджорах підняв одного келишка і понюхав кривлячись. «Солодке, га!» – мовив Виняр з посмішкою – «Відчуваєте садовину, пане? пахощі вертограду. Спробуйте, мось пане, і тільки смійте сказати, що це не найшляхетніше вину з усіх, які потрапляли вам до рота». Пан Джорах простягнув келишка йому. «Ти куштуй першим». «Я?» – розсміявся Виняр. «Я не вартий цього збору, мось пане. Виняр, який сам п'є те, що продає, багато не вторгує». Він посміхався дружньо й весело, та вона бачила в нього на чолі піт. «Ти вип'єш», – мовила Дані холодніше за лід. «Спорожний келих, або я накажу тримати тебе, а панджорах залив залів горлянку все барило». Виняр знизав плечима, потягнувся до келиха, але натомість схопив барило і жбурнув у неї обома руками. Панджорах кинувся до неї, відштовхуючи геті з місця, де вона стояла. Барило вдарило йому в плече і розтрощилося на землі. Дані запнулася і не встояла». «Ні!» – закричала вона, витягаючи вперед руки, щоб запобігти падінню. І тут Дорея впіймала її за плечі та смикнула назад, тож замість впасти на живіт, Дані стала на коліна. Торговець перестрибнув через прилавок і кинувся між Акго та Рахаро. Кваро потягся за Арахом, якого не мав при собі, а тим часом Білявий відштовхнув його у бік і чкорнув проходом. Дані почула ляск батога Джохого. Побачила, як шкіряний ремінь язиком лизнув новий купця і завився навколо неї. Чоловік простягнувся на землі до лілиць. Миттю набігло з десяток охоронців каравану. З ними був сам хазяїн – караван Баші Баян Вотиріс. Мершавий норвосець зі шкірою, мов старий пергамент і кущавими блакитними вусами аж до вух. Він, схоже, зрозумів, що тут відбулося без жодного слова. «Заберіть оцього геть, і хай він чекає ласки хала», – наказав він, показуючи на чоловіка, простягнутого на землі. Двоє охоронців підсмикнули торговця на ноги. Його товар я віддаю вам у подарунок, принцесо», – продовжив караван баші. «Як вибачення за те, що хтось із мого каравану насмілився на подібне». Дорея та джихіки допомогли Дані підвестися. Отруйне вино стікало з розбитого барила у грязюку. «Як ви знали?» – запитала вона пана Джорга Тримтячі. «Як?» «Я не знав Халісі, аж допоки він не відмовився пити. Але я боявся цього, щойно прочитав листа магістрата Ілліріо. Його темні очі пробігли обличчями незнайомців з базару. Підемо звідси. Краще говорити про це де інде». Дані мало не плакала, поки її несли назад. У роті стояв смак, який вона добре знала. Смак страху. Роками вона жила, боячись Візереса, боячись розбудити дракона, але стало ще гірше. Зараз вона боялася не за себе, а за дитину. Мабуть, син відчув її жах, бо неспокійно завовтузився всередині. Дані лагідно погладила живіт, шкодуючи, що не може дістатися до нього, торкнутися, втішити. «Ти кров дракона, мій маленький!» – прошепотіла вона за щільно засунутими завісами, погойдуючись у ношах. Ти кров дракона, а дракони нічого не бояться. Під порожнистим земляним пагорбом, який правив їй задомівку у Ваєс-Дотраку, Дані наказала всім піти, крім пана Джорога. «Розкажіть мені», – наказала вона, відкинувшись на подушки. «Це узурпатор?» «Так, лицар видобув складеного пергамена. Ось лист до Візереса від магістрата Ілліріо. Роберт Баратеон пропонує землю та князівський титул, «За вашу смерть, або ж за смерть вашого брата». «Мого брата?» – вона схлипнула, майже сміючись. «Він ще не знає, так? Тож зурпатор має віддячити Дрогу князівським титулом». Цього разу вже її смішок почувся майже схлипом. Вона обійняла себе, мов ховаючись. «За мою смерть, – казали ви, – тільки мою, – вашої дитини, – похмуро відповів пан Джорах. «Ні, він не отримає мого сина». Вона не стане плакати, вона сама так вирішила, вона не стане труситися від жаху. Узурпатор розбудив дракона, мовила вона до себе. Її очі глянули на драконячі яйця у гнізді з темного оксамиту. Невірне світло каганців пустило візерунки їхньою кам'яною лускою. У повітрі навколо яєць танцювали тремтливі порошинки нефритового, кармазинового і золотого кольору, наче двірські навколо короля. Чи безумство охопило її тоді, породжене страхом? Або ж якась дивна мудрість прокинулася у крові? Дані сама не знала. Вона раптом мовила. «Пане Джорагу, запаліть жарівницю!» «Халісій!» Лицар подивився на неї занепокоєно. «Тут дуже тепло. Ви впевнені?» «Ніколи ще вона не була впевненішою. Так, я...» «Мене якось морозить. Запаліть жарівницю!» Він вклонився. «Як накажете?» Коли вугілля розжарилося, Дані відіслала пана Джорога. Щоб зробити задумане, вона мала залишитися сама. «Безумство», – казала вона до себе, коли підіймала чорнокармазенове яйце з оксамиту. «Воно потріскається і згорить, а воно ж таке гарне. Пан джорах назве мене дурепою, коли я його зіпсую, та все ж». Взявши яйце обома руками, вона понесла його до вогню і опустила у розпечене вугілля. Ставалося, що чорна луска п'є жар і набуває від нього блиску. Вогонь лизав камінь маленькими червоними язичками. Даня поклала два інші яйця у полум'я поруч із чорним. Коли вона відступала від жарівниці, подих тремтів у неї в горлі. Вона дивилася, аж поки вугілля не перетворилося на попіл. Іскри злітали догори і вилітали геть через отвір димар. Гаряче повітря тремтіло і звивалося хвилями навколо драконячих яєць. Більше нічого. Пан Джора казав, ваш брат Раегар був останнім драконом. Даній з сумом зиркнула на яйця. Чого ще вона чекала? Тисячу тисяч років тому вони були живі, але давно перетворилися на гарні камені. Із них не міг вийти дракон. Дракон – це повітря й вогонь. Це жива плоть, а не мертвий камінь. Доки Хал Дрого повернувся, жарівниця знову вистегла. Кохоло вів за ним в кобилу, через спину якої висів велетенський білий лев. На небі саме з'являлися зірки. Хал сміявся, зіскакуючи з огиря і показуючи їй шрами на нозі, де хракар прорвав штани пазурями. «Я зроблю тобі накидку з його шкури місяцю мого життя», – пообіцяв він. Коли Дані розповіла йому про те, що сталося на базарі, сміх припинився і хал Дрого принишк. Цей отруйник був першим, попередив його пан Джорах Мормонт. Але не останнім. За князівський титул люди багато чим ризикують. Дрого деякий час мовчав, нарешті він мовив. Той продавець отрути тікав від місяця мого життя. Нехай тепер біжить за нею, добре біжить. Джохого, Джорах Андал, кожному з вас я кажу – Візьміть будь-якого коня з моїх табунів, і він стане вашим. Тільки не беріть мого рудого і ту срібну, яку я подарував місяцеві мого життя на весілля. Я дарую вам коней за те, що ви зробили. Раєго, синові Дрого, огирові, який покриє світ, йому я теж обіцяю подарунок. Йому я подарую те залізне сідало, де сидів батько його матері. Я віддам йому царство. Я Хал Дрого, так сказав. Він підвищив голос і підняв кулака до неба. Я поведу мій халазар на захід, туди, де закінчується світ, і поїду дерев'яними конями через солону чорну воду, як жоден халище не їздив. Я повбиваю людей у залізних сорочках і зруйную їхні кам'яні шатра, я зґвалтую їхніх жінок, візьму їхніх дітей у неволю і привезу їхніх переможених богів до Вас до траку, щоб вони вічно вклонялися матері гір. Так обіцяю я, Дрого, син Бгарбо, так я присягаюся вчинити перед матір'ю гір, і хай зірки засвідчать мої обітниці. Його Халазар виступив з до траку через два дні, прямуючи на південний захід через степи. Халдрого їхав попереду на своєму великому рудому огірі, а Даянерис на сріпній прибоці. воняр поспішав слідом пішки, голий, з ланцюгами на шиї та руках. Ланцюги були припнуті до зброї даніної срібної. Вона їхала вперед, а він босий біг слідом, запинаючись. Ніяка шкода йому не загрожувала, поки він не падав і не відставав.